до чужих дітей, які так потребують підтримки. Вона також помітила, що ліворуч і праворуч від величезної картини були розвішані знімки вчорашнього спільного процесу. Амалія підійшла до них і впізнала тих дітей різного віку, які вчора то відходили від полотна вмочити долоньку у фарбу, то поверталися і відпечатували їх знову і знову на велетенських крилах Янгола, немов золоті пір'їни. По щаках її покутилися сльози, сльози співчуття, розділеного болю, тривоги, надії і сльози сорому за себе. Молоду, здорову жінку, яка впала у віччя лише тому, що колишній чоловік викреслил її зі свого життя. який сором. Які це неймовірні дрібниці порівняно з тим, що відбувається у світі, за стінами її помешкання з тим, що робить для наших хворих і самотніх дітей ця американка, віддачує їм свої сили й свою любов, підживлюючи дитячу віру в диво зцілення. Чого вартий один цей янгол любові та надії, створений рученятами малюків, які так хочуть вижити в той час, коли вона ладна була викинути решту свого непотрібного їй життя на смітник, вражена до глибини душі Амалія раптом почула, що торги вже закінчилися і картину продану. Але вона все одно стала пробиратись ближче до художниці. Віддалік помітила Віктора з фотоапаратом, але її зараз було не до нього. Жінка рухалася вперед. Там, поруч із картиною, вона побачила прозору коробку для пожертв. Дістала із сумочки 100-доларову купюру, яку збирали сьогодні поміняти на гримні, на життя. Згорнула і опустила в щілину. Зараз вона ладна була віддати все, що мала, на користь тих дітей і на підтримку справи цієї маленької, сильної жінки. А ще вона вважала будь-які гроші такою мізерною платнею за те, що сьогодні трапилось з нею самою. Амалія зробила крок уперед. Вони зустрілись очима з художницею. Та сміхнулася і пішла на зустріч. Жінки обійнялися і замерли. Та білявка погладила Амалію по спині. Але все котилися і котилися з її очей. Я хочу допомагати разом із вами. Прошу. Пресе. Добре, добре. Люба. Добре. Дякую тобі. Хочу, щоб вони жили. Дякую тобі. Я теж. Епілог. Женька завжди точно знала, де в місті розташовується Дніпро. Вона відчувала присутність невидимої забудівлями, але вічної ріки – як кішка відчуває наявність миші в темній коморі, і внутрішній компас жодного разу її не підвів. От і зараз, ще на підземній станції метро Поштова пушта», вона вже знала, у який бік ітиме, коли підніметься нагору. Там на неї чекав Ілля, а трохи далі у приміщенні річкового вокзалу Амалія з Віктором. А Женько переповнювали емоції. І мало було того, що злата сьогодні запропонувала дівчині попрацювати в неї. Так ще й Амалія зателефонувала і загадковим голосом повідомила, що вони запрошують її ввечері покататись на кораблику по Дніпру. Ніяких подробиць не повідомлялась. Вона погодилась, але митю зателефонували Віктору спитати, що і як. Кумедність ситуації полягала в тому, що він був на той момент поряд з Амалією, про що й повідомив. – Ви ще сліпи, чи як? – прошепіла вслухав Женька, щоб хоч трохи зорієнтуватись з ситуації. «Ні, сталося диво», – засміявся він. Женька нічосінько не зрозуміла, але, судячи з інтонації обох, щось там у них закрутилося і досить позитивно. «Ну, слава Богу!» – промовила дівчина, пхикнула, знизала плечима і почала видзвонювати Іллю, щоб запросити до компанії його. Він же колись пропонував прогулянку Дніпром, тож нехай познайомиться з її друзями і не думає, що коло її спілкування то лише їхні спільні дворові приятелі та її клієнтки. О, а як дізнається про запрошення від Злати? І дівчата мені не розповіла, геть закрутилась про минулові її голові. Але ж хвилююся, хвилююсь страшенно. Проте це такий шанс що змінити в житті, чого й хотілось. Стилістом зачісок для моделей перед показами, а між ними допомога в організаційних питаннях. Це вам не за столиком сидіти в барукарні. Розберемось, навчуся. Старатимуся, рватиму кіхті, але це такий шанс. Дівчина саме вийшла з метро на вулицю, підвела очі до неба і прошепотіла. Дякую, дякую. Кораблик набрав необхідну кількість туристів, заворкотів двигуном, хитнувся і помало відійшов від причалу. Сонце вже сховалося за київськими пагорбами, але ще було не темно. Дві пари, молода і старша, спостерігали, як пропливає повз них укритий буйною зеленю берег, являючи очам знайомі силуети,